sveto jevanđelju po Jovanu otkije mu Cristo u vrijeme ono vidje Jovan Isusa gdje dolazi k njemu i rači Boжи koje узima нас грехи света ovo je ona i за koга я rekko za мном dogazi čовiek koji предamnom bi jer pri neješ jaга неznadoх a да se jaви Iraилю зато doдьох я dorштава svjedoči Jovan govoreći vidio sam duha gdje silazi kao golub neba i ostade na njemu ja ga ne zna doh, ali onaj koji me posla da krštavam vodom on mi reče na koga vidiš da silazi duha И хостою на нему тое оной, кои кръщава духом святым. И осъм видя он и засвидеточи он, дое он син Божи kakvi smo, a ipak Boži i sa voliko snage koliko imamo i Božijom silom potpomognuti, možemo, braći i sestre, da se osmijelimo i na današnji dan da se radujemo Iako su nam srca poprilično stišnjena ipak ima u nama snage da se radujemo da praznike proslavimo prethodno ih prepoznavši kao naše kao svoje Evo današnji dan Toliko snažan ili današnji dani, toliko snažni i zaista nisu od ovoga svijeta i nisu od vremena, iako ih u vremenu prepoznajemo i iako nas u vremenu hvataju mrežama sa nebesa bačenim na nas, hvataju nas u vremenu, u prostoru i prenose izvan granica vremena i prostora prenose, naravno, ako mi to hoćemo i želimo, u vječnost. Da jeste tako, povedajmo na jedan prost način svima prihvatljiv. Koliko je, braći i sestre, ljudi, bilo na ovoj zemlji. Koliko se ljudi rodilo i koliko ljudi je umrlo na njoj. I što kaže je da naš brat ne kaže, nego osjeti posmatrajući ovu današnju generaciju, a proširivši pogled malo sjećanjem na smrt, pa kaže sebi, vidiš Svi ovi ljudi koji danas žive na zemlji, trude se, muče se, traže, istražuju, pitaju se ili ne pitaju, rade ili ne rade, misle ili ne misle, sve ove akcije pokreti, sve ove različite kombinacije, svi ovi problemi, riječ ju čitala ova generacija. Uključujući tu onoga ko se danas rodio, mislimo na djecu koja se danas rađaju, za 100 godina ostaće samo nekolicina njih, a za 115 neće biti ni jednog. Od svog ovog mnoštva ljudi, braći i sestri, koje danas živi na zemlji, koje danas vazduh diše. za stotinu godina, ako dugotrpljenje Božije bude dozvolilo da prođe toliko vremena, mada kako smo krenuli, izgleda da neće, ali zbog pokajnika i pokajanja možda Bog i produži vrijeme, ali uzmimo da će biti sto godina, nikoga od nas tamo neće biti iza te granice vremena. Dakle, svi mi ovdje sabrani i svi ljudi koji danas žive, neće i biti. I kaže taj brat, misleći u sebi, pa koliko je do sad bilo takvih generacija? Koliko je tu bilo čežnji, želja, koliko nada, koliko raznih prijateljstava, raznih radosti, tugovanja, koliko raptova, muka, razočarenja, sve što se podrazumjeva kad kažemo čovjek, ljudi, zajednica, društvo, čovječanstvo, Sve je to, braće i sestre, nejednom vjetrom vremena oduvano sa stavla. I mi smo generacija koja će takođe vjetrom vremena biti oduvan, bez obzira što čovek nekako ranjen grijehom najmanje u tome misli. Sve misli da će biti vječito zelen, pa ga jedna bolest pecne, a on brzo nekako pobjegne, pa opet misli da će biti vječni zelen. Pa teža bolest, pa još teža, pa evo ga jedan sabrat, saputnik bote, evo ga drugi. Što više idemo naprijed kroz vrijeme, sve više vidimo da smrt, steže obruč oko nas što kaže jedan naš đed rekaši znaš kaže sine ja više nemam nikoga od prijatelja od drugova ima preko 95 godina svi su kaže umrli i ste perspektive može mnogo šta da vidi, mnogo duboko da i mnogo oprezno da sluša i precizno da čuje. On, zato što mu iskustvo i vrijeme to dozvoljavaju, a i mi bismo mogli, ako bismo se malo Sačuvali, sjećanjem na smrt ko bi smo život malo štitili sjećanjem na proveznost na troležnost na umiranje mnogo bi nam životi bili sigurniji međutim to najmanje radimo i toliko toga je bilo rečeno braće i sest toliko su se ljudi zanosili sobom svojom mišnju, svojim idejama, svojim projektima, pa ne samo oni zanešeni, nego čitave generacije zanosili zajedno sa sobom. Mada ih nije čovjek zanosio, nego onaj ko se prvi zanio sam u sebi, pa onda zanosi one koji poklone pažnju i u njega, mislimo na Satanu, kroz ljude koji su dobri provodnici, zanosio generacije i generacije. I danas je isto tako, s tim što današnju generaciju zanosi na mnogo lakši način. Nije mu teško jer je mu pričala. Nikad priča, svijest ljudska nije bila nego danas I svi oni koji su nosili taj glas, prenosili, i oni odošli, braće i sest. I te ideje se raspaduše, pa onda morao da se traži novi čovek, novi pretečatih ideja, novi promoteri, nove boje, nova pakovanja, nove ideje, pa sve to do dana današnjih traje, sa onim novo, novo. Opet imamo i danas nove glasnike, nove propovjednike, istim duhom pokretane koje i danas kao i onda ne rade ništa drugo do što zanose narod i oduzimaju mu dragocijenu mogućnost da Otkriju istinu, da im, da vide otkrivenu istinu, da se sjedine sa njom i da postanu neprolazni i vječni. Jer istina, braći i sestre, ne može biti provazna i ne može, a da ne bude vječna. I ne može, a da ne bude Bog. I ne može, a da ne bude ljubav i svetost. I zbog toga kad pogledamo i čujemo riječi Svetoga Jovana Krstitelja izgovorene u ono vrijeme, u one dana prije više od 2000 godina ne možemo a da se ne začudimo i pazite, obratite pažnju na to sve što su ljudi govorili moralo je Da se toliko puta prepakuje, toliko puta da se premotava, toliko puta da se mijenja, to jest ne ljudi, sami ljudi, nego ono što djavu bacuje, jer imamo braći i sestre pored Božije i duha Božije imamo i riječ e, demonsku, satansku i duh satanski. To vrlo važno da naglasimo, da bi nam bilo jasnije. Džavo uvijek mora da mijenja, uvijek mora da obnavlja, To ko ljudi mora da angažuje. I što je važno primijetiti, ti svi ljudi postanu neka, iako nosioci njegovog duha, zaboravljeni. Pogledajmo samo do juče, imali smo jednog nama najbližeg, jer smo dobro osjetili ideju i duh koji on prenosio, mada nije bio sam, nego je njegova ličnost bila istaknuta, jer je to potrebno da bi se čovjek prevario. Mora biti ličnost. Ljudi hoću da čuju čovjek, ne grupe, udruženja, To nikad ne može čovjeka da pokrene. Mora biti nosilec ideje, mora biti uličnost. Jer ljudi su u i hoće da im se obraćaš logičnost. Ako tu nosiš neku ideju, takođe da govoriš logičnost. I zbog toga đavo e, je upotrijebo mnoge ovičnosti da svoju ideju povuče uspije u tom vremenu da prevari mnoge ljude i poskakad vrijeme kojim oni ne vladaju, kad posječu Te glasnike, te apostole, satanine, oni brzo po sladuše se poravljaju. naša djeca koja se okupuje oko imena vječnoga Boga i polako stiču vječno pamćenje i postaju upamćeni od onoga ko kad jednom zapamti vječno pamti Oni uopšte ne znaju za te ljudi, iako su oni bili samo nekoliko decenija iza nas. Veliki ljudi, pred kojim smo se klanjali svi, sve generacije. Kojima smo prinosili poštovanje koje pripada samo Bogu. Nije to bilo obično poštovanje, to je bilo i idolo poklonstvo. To je bilo poštovanje koje je izraz poštovanja koje ne pripada čovjeku i tako poštovanje se prinosi samo jedinom mislijetom Bogu. A mi prevareni idejom, a ne možemo reći da nismo imali primjer dobrog poklonjenja i pravog bogopoštovanja kroz naše pravoslavne svetitelje, mi se osmjeli smo i prevareni poklonismo se idolima. Misleći da je to to, eto, on je taj. E, vidiš, ti koji si mislio da je on taj, a zaboravio si generacije i generacije tvojih predaka svetih, koje su znali koji su znali da je samo jedan Bog i na nebu i na zemlji u trojici proslavljan otac, sin i sveti duh kome su hramove posvećivali svi tvoji sveti predsi i posvećivali i krvlu i branjali pa im i imena postadoše zapamćena a mnogi od njih postadoše i sveci Boži i sljedoci Boži E onda ti, pomisli da su oni promašili, odreče se njihove vjere i pokloni se idolu. Misleći da je on, to je strašno pomisliti, strašno si sjetiti tih vremena koja su tu juče iza nas. Eto, još im se smrad osjeća da je taj čovjek troležn, taj svaki drugi bio li danas da su veći od Boga i poklonimo se a kako je on veći i kako je silan pokazalo je vrijeme vrijeme koje je iznad svih careva tiho i polako ga pratio od začeća dok mu svu kožu ne skine i ogoli kosti dok mu i kosti ne smrvi i pretvori u krak. E tako se vrijeme bori protiv onih koji se pokloniše nižem od vječnosti. Nižem od istine, bez obzira što nekad glumi istina. I ti koji si se poklonio njemu, pitaš svog unuka ili pravnuka. A on nema pojma niko je taj čovjek, ni šta je on govorio i kako je zanosio tebe i tvoju generaciju. Ne zna ni kako izgleda. E takva je snaga Ljudi koji propovjedaju lažu, pokretani duhom lažu. I opet otac laži mora da traži nove, opet regrutacija, opet prijem, opet inicijacija, opet doga formira, doga vaspita i da izabere među njima neko ko će da nosi njegovu troležnu ideju obmanuši i njega i kroz njega drugim. A dobro zna da mu je ograničen prostor i vrijeme, jer i taj novi, polako, stara, stara, eto i bolesti, eto vjesnika smrti, eto i sjedih vlasih, eto i zubi ispadaju pa moraju da se mijenjaju, mora, i manikir da se angažuje da zateže kost jer se opušta odvaja od kostiju i onda onaj finalni udarac no kao udarac i brat je i čovjek je van igre opet i opet pokozna koji put i opet potrga za novim, opet regrutacija opet traženje nove ambalaže novoga magarca na kome će jakati ta lažna ideja lažni bog sve tako do, dok ne zajaše antihrist i to će biti poslednje jahanje posled njega neće više biti jahanje neće više biti Obman. A mi, braći i sest, pogledajmo sad na ovu našu stranu. Daj Bože da je naša. Mada i to pitanje. Što kaže Aposu Pavle, koga se li krstili ste, braći? Se li primili duha svetu? A ako jeste, a gde su plodovi duha onda? Mada bi danas mnogi rekli na to pitanje da nisu ni čuvi da ima duh sveti, iako su kršteni upravo sa onoj crkvi. Ali pogledajmo sad na onoga čije nas ime okupi Svetog Joana Krstitelja. Pogledajmo njegovu riječ. Jednom izgovorimo. Gled jagnje Božije koje uzima na sebe grijeh grijehe svijeta. Jednom izgovorene, braći i sestre, u ono vrijeme kad nije bilo struje, kad nije bilo sredstava ovog masovnog komuniciranja, masovnog, globalnog i izuzetno brzog, jedna riječ, jedna rečenica i evo do dana do našnjeg poglovi nesmeta i dođe i do nas ono što je sveti Jovan krstitelj rekao prije više od 2000 godina te ga i mi danas čusimo vrgojac glave jagnje božje i vidje kako duh Uvideo goluba silaziti i ostaje na tom jagnjetu. I to negoo vidio ni braće i sestre. Evo i mi danas čutimo. I sve generacije ja moramo priznati da Sveti Jovan nije baš nepoznat vid i nepoznato ime. I te kako poznato ime. Evo ga danas nikad silniji. Jer, evo još generacija koje privodi gospod, pa što ih više privede i što ga više ljudi čuje i pođe ne za njim, nego za onim na koga on prstom ukaza, on je sve bogatiji i sve sveti i sve veći. Veličina svetoga Jovana, Zavisi, braći i sestri, i od našeg kretanja za Gospodom. Od naše vjere u njegovo proročanstvo, u njegovo kazanje. Od našeg poslušanja jagnetu Božje, Od našeg sjedinjenja sa njim. I to jagnje Božje, Ako je već Jovan krestitelj posle 2000 godina živ, jasan, ne živo pamćenje na njega samo braće i sestre, nego riječi njegove se čuvano. Vidite, to je svoje riječi se čuvano, to je svoj vrsn snimak glede jaginje Bože. To, braće i sestre, ponavljamo, toliko toga je rečeno. Ništa nije zapamćeno, ili vrlo malo, iako je zapamćeno, to se tamo vuče u nekim arhivama i tek ponekad i poneko uđe, baci pogled i čim ga pomjeri na nešto drugo, to već pada u zaborav. Mnogi veliki ljudi, pazite ova riječ, mnogo važno je da primijetimo, jer ako primijetimo, mnogo će nam biti stvari jasnije. Ona plovi, i evo danas, na današnji dano u svim pravoslavnim hramovima, širom svijeta, čuje se, gled, jaginje Božije. Ako se riječ Svetoga Jovana čuje, a znači da ima snagu, jer nije bilo potrebe da mijenjamo, da angažujemo nove proroke, da mijenjamo Svetoga Jovana Krasitelja, jer je živio prije, prije više dvih hiljade godine pa da opet i opet stalno mijenjamo da imamo uvijek nekog novog Jovana nema potrebe dovoljan je jedan dovoljan je, pa makar postojala ova planeta i ljudi se razljeli na njoj još ne dvije godina nego još dvije milijarde godina Opet bi na današnji dan sveti Jovan govorio makar jednom čovjeku gled jagnje Božije koji vzima na sebe grijeh i svijet i ono pokajte se će se približiti carstvo nebesku i sve drugo što je govorio ukazujući da je Bog osjetio zemlje. A onda, braćo i sestri, ako je sveti Jovan, do današnjega dana i do ovog našeg vremena prisutan i ja, ponavljamo još jačije, onda mora biti da je onaj na koga je ukazao i čije je pretrča I prorok, mora da je on tu negdje među nama. Kao što i u ono vrijeme bio među ljudima, kaže Jovan, tu je među vama, nego ga vi ne znate. Sve dok je nije objavio i ukazao na njega. On, braćo i srste, sveti Jovan, i danas se slavi, i danas je tu da bi pokazao na njega, ne... Na to je ono što on nikad uradio ne bi. Sveti Joran Krstitel uvijek svojim imenom, svojim praznicima, svojim moštima, ovom desnicom koju imamo ovdje u našoj mitropoviji, uvijek ukazuje na gospoda, na jabinje Božije. Ako je on tu sa nama sveti Jovan, krstitelj, ako ukazuje glede javnje Božje, imamo pravo, slobodno, braći i sest, neće se on ne ljutiti. Jer on ima misiju kroz svo vrijeme i nije mu svakom čovjeku posebno da prorukuje Gospoda. Svakom uvično, samo ga treba pitati, a evo možemo i mi danas. Mi koji ga slavimo, mi koji ga imamo za krstnu slavu, mi koji ga slavimo kao narod već u vjekovima, kojim u hramove podižemo i koji svojoj djeci imena dajemo po njemu. Da ga pitamo sveti proročo i pretečo i krstitelju, evo dođu i do današnjih dana i evo te čucimo. Ukaži nam, ako se tu, onda je i javnje koje si propovjedao, i ono je tu sa nama. gdje je ono? I onda ćemo da svetove Jovana, ne ljutog, nego punog razumijevanja, pogotovo prema savremenim hrišćanima kojima je pažnja rastrozane ne koje su bačene vrlo guste satanske mreža mreže obmana. Ali evo nam svetoga Jovana koji kida kao neka sabljarka i jaka riba, kao ajkula, braći i sestre. Kida te mreže. One njega ne mogu uhvatiti. Ribari, ne boži nego satanski, nikad ne mogu svetoga Jovana da uhvate nego se boje kad mu peraje vide kad mu ime čuju tako i mi kad se okupimo po njegovog imena te mreže satanske bakšene na nas cijepaju se od njegove sile, od njegovog duha od njegovog imena i evo danas oslobođeni prelesti svjetskih zabluda i lažih Sada smo ispred njega na ispošćenom terenu, ispošćenom odlaženu. Evo njegovo ime, Jovan, Jovan Dan. Ništa drugo, bratni sest, Jovan Dan, vrlo suvo i čisto. Jovan kao pozadina ističe ne sebe nego ističe i ukazuje na jagnje Božije. Tako i mi danas. Jovan dan pozadina. Ništa drugo ne vidimo, ništa drugo ne čujemo. Samo njega i njegovo ime Jovan dan. Sve drugo smo zaboravili, ostavili. I polako utišavši čula i prosta i duhovna smirivši k molitvu Čujemo njegov glas, gled, jaginje Božije. Vrlo važno da ga čujemo, braći i sese, u miru, u tišini, ne u buci, u haosu, u jurnjavi. Nećemo ga čutiti. Zbog toga vrlo važno smo ovdje na liturgiji jer ona daje taj ambijent, taj mir, to bezmoljuje, tu tišinu, da možemo da čujemo riječi. A jagnje Božje, braće i sestre, jeste pravoslavna crkva. Pravoslavna crkva, braće i sestre, to je jagnje Božje, koje uzima na sebe grijeh svijeta, svakog od nas. To je jagnje Božje. Koga budemo tražili van nje, mi onda Ne samo da nećemo naći jagni. Izgubi smo i svetoga Jovana, izgubi smo i sve sveca, braće i sese, i Majku Božu izgubi smo, izgubi smo i Ehanđela, Mihaila, i Gavrila, i sve angele, izgubi smo i Nikolu, i Savu, izgubi smo i Stefane, i sve Stefane, i sve svetitelje naše vjere. Ako ne povjerujemo Jovanu Krstitelju, da je jagnje Božije pravoslavna crkva. A zašto to kaže? Zato što je on ukazao na onoga na koga je sišao Duh sveti i ostade na njemu. Na pravoslome crkvi, braći i sestri, u njoj od pedesetnice Sišao je Duh Sveti i ostade na njoj i evo ga do dana današnjega. I biće u njoj kroz svo vrijeme i kroz svu vječnost. I jedini način i jedina mogućnost zaista jedina nije to naša. To od našeg učitelja najvećega apostola Paola Koliko smo mi pokušali definicija da damo za crkvu? Koliko smo mi puta pokušali da je objasnimo šta sve čovjek nije pričao? Opisujući pa smo danas došli do toga da crkvu uopšte ne razumijemo. Apostol Pavle, učitelj crkve, braći i seste, od koga su sami angeli učili, on je rekao prosto i jednostavno, znajući da će nas Duh Sveti utvrditi u to istini, da nema potrebe mnogo da širi. Rekavši da je crkva tijelo Hristovo. A Hristos glava crkve. To može svako da povjeruje. Treba biti vrlo oprezan. Nemoj mnogo da širiši. Jer će zbuniti čovjek. I mi bi se zbunjili, braći i sese, kada bi neko počelo da govorio o našem bubregu ili o našoj mozgu, ili o našoj jetri, da počne o u tome, o očima, o kostima, o mišićima. Pogledajmo u čovjeka i zamislite nekoga da počne nam priča o vašoj anatomiji na stučnom medicinskom jeziku. I nište ne biste razumeli što vam priča. Prvi put biste čuli za neka imena. Mnogi od nas i ne znaju što imaju u sebi, koliko orgale.